A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Együttműködő partnerünk a DZF 12 Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Az EMTV.hu bemutatja. Üdvözlök mindenkit a Parallax 5. adásában a mikrofonnál Horváth Adám Tamás. Természetesen itt van állandó műsorvezetőtársam Farkas Csaba is, a mai műsorunkban pedig elsősorban a Földön kívüli életről beszélgetünk dr. Vince Miklós fizikussal, ha egyébként ott lesz június 30-án, szombaton, az űrszekerek második közösség találkozóján, és a Parallaxis Live-ban a Star Trek fizikájáról fogunk majd értekezni, Főebb információkért keressétek az eseményt Facebookon, és oldalainkon. rövid reklám után kezdünk. Reklám következik!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 a Direct Dab Synchrono és a Dense FM. Reklámot hallhattatok! Mielőtt még belekezdenénk mai témánkban, van két olyan aktualitás, melyről mindenképpen érdemes szót ejteni. Műsorunk adásszerű felvételére június 15-én pénteken kerül sor, azon a napon, amikor Stephen Hawking hanvait Isaac Newton sírja mellett a westminster apátságban helyezik örök Az elméleti fizikus hanvainak elhelyezése után Hawking szavait egy különleges zenei aláfestéssel sugározza az űrbe az Európai űrügynökség, méghozzá a Földhöz legközelebbi feketejuk irányába. Miklós, mi az első emléket Hawking? -ra? találkoztál esetleg vele? Nem, én nem találkoztam vele sajnos személyesen, mármint mint Hawking-gal, legközelebb, amikor kerültem hozzá, az a viasz másolata volt a Madame szóban optikumában, de természetesen nagyon nagy hatást gyakorolt az én életemre, meg a karrierválasztásomra az, hogy gimnazista koromban egy, egy osztálytársam a kezembe adta az idő rövid történetét, teljesen lebilincselő olvasmány volt, és hát azelőtt is persze nagyon érdekelt a csillagászat meg az űrkutatás, de ez konkrét arra mutatott, hogy milyen hihetetlen dolog, hogy egy csomó mindent az univerzumról úgy is meg lehet tudni, hogy az ember csak egy táblával, meg egy krétával számolgat. Persze azért a fizikának az tartalmát elsősorban a kísérletek és a mérések döntik el, de az, hogy egy ilyen szempontból mindenféleképpen egy extrém módon helyhez kötött ember, mint Stephen Hawking, ugye, aki még a saját testének sem volt az ura egyáltalán, akkor már, és, és hogy mégis milyen fantasztikus teljesítmény tudott nyújtani abban, hogy megfejtett teljesen alapvető dolgokat a világ egyetemel kapcsolatban. Ez egy óriási inspiráció volt nekem. Én ezt a hírt nem olvastam. Nektek van valami tippetek, hogy mik lesznek ezek a szavak, amik a fekete lyuk irányába sugárzódnak, Ez ilyen best off idézetek? Én nem tudok erről semmit, ezt a hírt én is most hallottam először. Lehet, hogy nem is nyilvános, még. Nem tudom, Ádám, Ádám tudhatod, te tudod? Sajnos nem tudom, de azt tudom, hogy Van Gelic zenéje fogja oh. aláfesteni ezt a best-of válogatást. Tűvő ami fekete lyuk irányába sugároznak. Egyébként Csaba mondta pont a műsor előtt, hogyha vannak esetleg félre lyuk, vagy fekete lyuk lakó élőlények, akkor azok, azok ebből akár tanulhatnak. <gül> egyébként nem az első eset, hogy Vangelis zenéje, az kisugárzódik az űrbe, mert a 2001-es Mars Odyssey nevű Mars szondának is ő írta egy aláfestő zenét, ami szintén ilyen módon egyébként az űrszonda számára is kilet sugározva, sőt, talán még egy CD-n magával is vitte, tehát azt hiszem, mindmáig egy Vangelis CD-kering a Mars körüli pályán. Azt hiszem. Én szeretném, a zenék pont úgy lettek szerintem megírva, hogy ez az űrbe született, meg hát ez Fiknek is az aláfestése volt több esetben, úgyhogy azt hiszem, hogy jó helyen köt ki mindig. <gül> Igen, bár a fekete lyukból már ugye biztos nem nagyon fog tudni kijönni, vagy ha mégis az éppen a a hatás miatt lesz, amit a Hawking tanított nekünk, a Hawking sugárzás, ami végül is mégiscsak lehetővé teszi talán, hogy valamilyen módon valamennyi információ visszajusson a fekete lyukból a világ külsejébe, úgyhogy ilyen módon ez egy nagyon szép gesztus, hogy pont egy fekete lyukra irányítják rá ezt a zenét. <gül> A másik fontos esemény, hogy június 14 én munkába állt a világ legpontosabb mérlege egy Németországi Technológiai Intézetben, mely a legkönnyebb elemi részecske a neutrino tömegének meghatározásában hivatott segíteni. A Katrinnak hívott elektrostatikus spektrométer, jelentsen ez bármit is, 15 évig építették. Mit csinál ez a spektrométer, és egyébként is mi az a neutrino, és miért fontos megmérnünk? Hát a neutrino az egy nagyon érdekes részecske, amikor a neutrino réte Wolfgang Pauli az 1930-as években megjósolta, akkor nagyon tulajdonképpen ki is volt akadva, mert azt mondta, hogy most ő posztulált egy olyan részecskét, amit azért talált ki, hogy teljesüljön ilyen bomlási folyamatokban az energia megmaradás, meg az impulzus megmaradás. De azonban szóval úgy tűnt, hogy sérül bizonyos részecské fizikai folyamatokban, konkrétan például a béta bomlás nevű valamiben, amennek során mondjuk egy neutron, abbról már mindenki hallott, egy neutron Arról, ami az atomnak egyik részecskéje, előfordultak olyan átalakulások, hogy egy neutronból egy proton és egy elektron lesz, és akkor még keletkezett rajta kívül valami. Azt lehetett tudni, hogy keletkezett egy pici harmadik részecske, mégpedig onnan, hogy ugye amikor ezek a bomlások történnek, az nagyon hasonlít ahhoz, mint amiket a fizikából tanuló gimnáziumban hogy tökéletesen rugalmas ütközések, amikor biliárd golyókat lökünk egymásnak, és akkor az, hogy milyen szögben ütköznek össze, és milyen szögben szét, azokat a szögeket, amiket lehet mérni, azokat ugye meghatározza a lendületnek és az energiának a megmaradása. Na már most az ilyen részeske fizikai detektorokban, úgynevezett közkamrákban, meg buborék kamrákban lehetett látni ilyen bomlásokat, és azt is lehetett látni, hogy a részeske pályák és szögek alapján bizony úgy tűnt, hogy valami még van ott, ami nem látszik. Ami azt jelenti, hogy egy olyan részes keletkezett, és ezért volt a Pauli kiakadva, amit nem lehet detektálni. Mert hogy például azt, akkor még azt gondolták, hogy valószínűleg tömege sincs rá, de és még azt is gondolták, ami aztán utóbbi bizonyítást is nyert persze, hogy töltése sincs, elektromos töltése sincs. És ha egyik sincs, akkor egy részecskét az nagyon nehéz kimutatni. Na már most pauli előtt a két lehetőség nyitva. Egy, azt mondják, hogy elvetik, azt mondják, hogy hát hoppá, az úgy tűnik az energia megmaradás mégsem igaz. Azért ez elég kemény volt. A másik, hogy azt mondják, hogy van ott még valami, amit sehogy a bubánakban nem vagyunk képesek detektálni. És akkor ez egy óriási lelki fájdalom volt a Paulinak írt leveleket, kétségbe a leveleket, hogy azt hiszem, hogy most megjósoltam egy olyan részecskét, amit a büdös életben nem lehet majd kimutatni. És, elkap és elkapta a neutrino nevet. Eredetileg Pauli egyébként neutronnak nevezte el, mert előbb, előbb találtak ki a neutront, mint a neutront, amit ma neutronnak hívunk, azt nevezte el eredetileg, amit ma neutronnak Neutrínónak hívunk, azt Pauli eredetileg neutronnak nevezte, Végül a neutrinó név ragadt rá, amiben az olasz kicsinyítő képzőt vehetitek észre a neutrínó, ami azt jelenti, hogy pici és semleges szemben a neutronnal, ami ugye nem kapta meg a kicsinyítő képzőt, mert az egy jó nagy részeske. Na, hát, szóval mi következik mindenből? De az következik, hogy megjósolták a neutrinót, azt mondták, hogy nem lehet kimutatni, ezt szerencsére kiderült, hogy ezt mégis ki lehet mutatni, pedig éppen annak hatására, hogy ahogy a neutrino keletkezik, egy atommag lebomlásával, ugyanúgy egy neutrino beérkezésével át tud alakítani hasonlóképpen például egy protont egy, egy, proton egy neutronnál, vagy éppen fordítva tehát egy inverse beta-bomlás is lejátszódhat, egy, egy ilyen folyamat, és azt viszont lehet érzékelni. És akkor nagyon jó, mert ezzel sikerült kimutatni hogy tényleg vannak ilyen icipici semleges részecskék. De most ez azért fontos, mert ilyenek persze a napból is jönnek ki, mégpedig rengeteg, ugyanis a nabban a fúziós folyamatokban, amit a hidrogént-héliummal alakíttak át, meg egy csomó fényé, ugye mi ebből élünk, de emellett keletkezik baromisok neutrino is, csak épp azért, mert pici és semleges, ezért semmi kölcsönhatásba nem lép gyakorlatilag szinte az anyaggal. Mi azt jelenti, hogy kb. az egész Földön akadálytalanul átrepül. Tehát ezért is mondta a Pauli, hogy soha nem fogják tudni kimutatni, mert nagyon-nagyon ritkán lép bármilyen kölcsönhatásba az anyaggal. Egyszerűen pff, úgy átsuhan rajtuk is, ebben a másodpercben ezt a mondatot kimondom, Valószínűleg sok ezer neutrinó repült át éppen a szememben, tehát ez engem nem zavar, meg senki más nem zavar, tehát az egész Földön zubog át a neutrino nyaláb. A Föld az szinte átlátszó a neutrino Ezért ez egy barom érdekes részesket. Viszont hát információt szolgáltatna az, hogy mennyi neutrino van, meg honnan jön, az például információt szolgáltatna a nap belsőjében zajló folyamatokról. Úgyhogy ezért elkezdtek neutrino távcsöveket építeni, amik ilyen nagy, régi, át, elhagyott bányák mélyén épültek rendszerint, Amerikában is, Japánban is vannak amiokan, de meg egyébként hatalmas nagy detektorrendszerek, amik a föld mélyén, ahova tényleg csak a neutrínók jutnak le, mert már minden más elnyelődik, a neutrinó persze vígan lejut, ott van egy bazi nagy tartály, amit feltöltenek vízzel, vagy bármilyen olyan anyaggal, amiben a neutrino ilyen emlegetett atommagátalakulásokat tud végezni, és akkor azok mindenféle másodlagos folyamatokat indítanak el, amik meg fényfelvillanásokhoz vezetnek, persze a nagyobb bicikhez, és azokat meg lehet detektálni. Szóval borzasztó. Tehát eleve az, hogy neutrinókat egyáltalán sikerült kimutatni, az az 1960-as évek vívmánya. Na most viszont azt lehetett tudni innentől kezdve, hogy neutrínó rettenetesen sok van, és hirtelen baromi fontossá vált, hogy a neutrinók van-e tömege, vagy nincs. A Pauli eredeti eredménye azt mondta, hogy a neutrínónak nincsen nyugalmi tömege. Na már most viszont a Szovjet Unióba emigrált olasz fizikus, egy bizonyos Pontecorvo, az már az 50-es években úgy érvált, hogy szerinte a neutrinónak van nyugalmi tömege. Persze iciri-piciri, sokkal kisebb, mint akár egy elektroni, de mégis nagyon fontos, hogy ez nem nulla, mert ha rengeteg neutrinó van az univerzumban, akkor például az ő tömegük is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy például megvan -e a Tömeg a világegyetemben, hogy nagyon fontos volt, hogy a neutrínak van-e tömege, vagy nincs. És egyébként éppen a 2000 es években adták már ki azt a Nobel-díjat, ami az, japánoknak egyébként azért a felfedezésért, amivel sikerült perdöntően igazony, hogy a neutrínónak van egy cilipici tömege. Tehát ez sikerült egy alsó határt adni arra, hogy a neutrínak legalább ennyi a tömege, és volt egy felső határ is, de azért ez meg mindig elég pontatlanul ismert, és akkor most ez az új detektor ez azt célozza, hogy még pontosabban ismerjük meg a neutrát. Tömegét, ami tehát még egyszer az már csak azért is baromi fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy mekkora annak az anyagnak a tömege, ami a világegyetemben van. Például az szóval hát ezért fontos röviden. Vagy nem is olyan röviden. Hát szóval, kb. ennyit tudok mondani most így erről egy rádió műsorban. De akkor, amit a német kollégák itt előállítottak, megkonstruáltak a szerkezetet, az semmiképpen se egy klasszikus mérleg, hanem ott is fociznak valahogy a részecskékkel, ha jól értem, és akkor közvetett módon tömegre lehet Információkat szerezni. Így van. Így van, így van. Tehát az, hogy mennyi, mennyi ilyen másodlagos része generálódik, így lehet megmérni, itt tulajdonképpen nagyon-nagyon áttételesen függ attól, hogy a neutrinonak mennyi a tömege. Mint mindenféle kül, amit beledobunk a vízbe, például, az is, hogy, hogy mennyire lassul le, az például nyilván attól is függ, hogy mi a kőnek a tömege. Hát egy kicsit így van ez a neutrinóval is, úgyhogy annak is a fékezési sugárzása, vagy az ő által csinált reakcióknak a a fékezési sugárzása az attól is függ, hogy a neutrinonak mennyi a tömege. Hát ilyen módon lesz ez mérleg, szóval ez csak azért mondják, hogy a világ legpontosabb mérlege, mert ennyire iciri-ticiris tömeget, azt még soha nem kellett megmérni ilyen pontossággal. De persze ez nem alkalmas arra, hogy meghatározzuk, hogy például én hány kiló vagyok, tehát ez nem ez a fajta dolog. Ez kifejezetten kizárólag csak neutrinok tömegének a mérésére alkalmas ez a mérleg, semmi másra. Amikor 15 évig építenek egy ilyen Közt, akkor, akkor nem áll fönn az a probléma, hogy ugye közben nagyon sokat változik a, a technológia? Most már bizony fennáll, mert, mert éppen a 2000-es években jutottunk el oda, és ezt már a futurológia, meg egyéb szempontokból is, ugye ez nagyon érdekes, hogy most már először van az, hogy a technika sokkal gyorsabban fejlődik, mint akár egy emberöltő. Tehát nyilván az van, hogy tíz év alatt olyan őrületes fejlődés van, vannak ezek a dolgok, például hogy a Moore törvény néhány évente megkéts hogy a processzorok teljesítménye aztán két évente megduplázódik, hogy valami ilyesmi. Ugye ez az élet rengeteg területén érvényes. Persze, 15 éves projekt tervezésénél óhatatlanul az van, hogy, hogy mire véget ér, elavul a technológia. Ez még inkább igaz, hogy az űrprogramokban is, ahol a 15 év az kifejezetten rövidnek tűnik, mert például, amikor egy űrszondára gondolunk, akkor gyakorlatilag egy generációnyi idő eltelik a projekt definiálásától az indításig, noplán nem magáig a repülésig. Tehát nem véletlenül, hogy például, mit tudom én, a Plutot 2016-ban meglátogató, vagy 2015-ben meglátogató űrszönd a fedélzetén, ugye ilyen Playstation 1-es csipek vannak, vagy, vagy... Tehát a NASA például ugye a kiforró technikákat használja, hasonlóképpen a fizikai alkalmazásokban is ezek megjelennek. ez nem okvetlenül baj egyébként, viszont persze a detektoripar is rohamosan fejlődik, úgyhogy itt nagyon is megvan az esély, hogy mire megépítik addigra, már sokkal jobb neutrinó detektorokat lehetne építeni. De hát ez mindig ezzel fámolni kell ebben a fajban. Ezzel a 15-20 éves csúszással, mert bizony ennyi ideig tart egy ilyet megkonstruálni, nincs mese. Milyen kutatási területeken lehet nagyon sok haszna annak, hogy ha tudják pontosan a neutrinóknak a tömegét? Egyrészt például a napfizikában, tehát a nap belsejében lezajló fúziós folyamatok jobb feltérképezéséhez ez segít. Hiszen a neutrinók tényleg a nap, leg, nap belsejéből jönnek, tehát amikor úgymond egy neutrinó távcsővel, Yeah. <laughs> vagy hát egy, akár egy ilyen detektorrendszerrel rátekintünk a napra, tehát a nap irányába fordítjuk, akkor ott azt látjuk, ami közvetlenül a nappelsejéből jön, még mondjuk, ha szabad szemmel vagy gyakorlatilag bármilyen más hullámoszban ránézünk a napra, akkor a felszínét látjuk, ezt a fotoszféra nevű valamit, ami, a, a, ami ez az 5-6000 fokos nappelszín, ugye ennek az 1 millió kilométer átmérő nagy nap a legkülső része, viszont a neutrinok azok a legpelssejéből jönnek, tehát az, hogy milyen fúziós folyamatok zajlanak oda bent, az erről szolgáltat információt. Aztán persze mondom még egy fontos dolog, ami konkrétan a tömegmérés az, az, az befolyásolja a kozmológiát. Tehát a kozmológiában tényleg arról van szó, amit már említettem, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy az univerzumnak mi lesz a sorsa, ahhoz nagyon fontos tudnunk, hogy mennyi benne az anyag. Oké, ránézzünk a csillagokra például, meg a csillagködökre, meg ilyesmikre, amiket látunk, mindenféle távcsövekkel, meg egyéb sokkal bonyolultabb közvetett módszerekkel lehet valami fogalmat alkotni arról, hogy mennyi lehet az univerzumban levő anyagnak a tömege. De ehhez hozzájárulhat, mert egy pluszba az, hogy ehhez meg egy plusz járulékot adhat az, hogyha kiderül, hogy a neutrinó mit tudom én kétszer nehezebb, mint eddig hitték. Szóval azért az egy, hát tudom, hogy a neutrinó tömege iciri-piciri, de hát végtelen sok van belőle, szóval azért az egy komoly járulékot fog tudni jelenteni. Ami azonban annyira fontos lehet, hogy esetleg különböző kozmológiai forgatókönyvek között dönthet. Tehát nem véletlen, például a magyarországi Marc György, az Elta fizikai Tanszéknak a, a legendás 2003-ban elhúnyt tanszékvezetője az elsők között javasolta azt, hogy a neutrinónak van tömege, és hogy ezzel foglalkozni kell, mert épp Éppen, éppen a hiányzó tömeg megkereséséhez ajánlotta a neutrinót, mint egy jelöltet. Ugye abban a korszakban, amikor még nem lehetett igazolni, nem lehetett tudni, hogy van-e a neutrinon a tömege, vagy nincs. Most már lehet tudni, hogy van, de még mindig nem lehet tudni pontosan, hogy mennyi. És még mindig nagyon nem mindegy az univerzum története szempontjából, hogy mennyi az annyi. Ez a sok kicsi sokra megy effektus. Ajánló következik.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 A Média következő vendége. Lánk Balázs, akivel itt ülünk a volt 51 Gamer Barban. Hogy kerültél ide, hogy, hogy lettél színész, hogy kerültél be a szinkronba? Ide úgy kerültem, hogy szóltál, hogy itt vesszük fel. Golla. <gül> Mit mondjak róla? Ez is egy ajándék volt. Ezzel valahogy nagyon, nagyon azonosítanak téged. Golla magyar hangja, Lánk Balázs, tehát igen, ez, ez nagyon gyakran ehel. Ez egy ilyen állandó jelző lett, mint az eposzoknál. De ez egy jó eső dolog. Az emtv.hu havonta megjelenő médiazabálók című műsorát keresd a mediazabálok.blog.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Denszefen műsorán. Ajánlót hallhattatok! És akkor most érjünk át mai témánkra, és kezdjük is egy nagyon egyszerű kérdéssel. A tudomány mai állása szerint mi kell az élet kialakulásához? Hát ez egy rettenetesen érdekes kérdés, mert ez első körben azt kell definiálni, amiben már önmagában nincs egyetértés, hogy mit nevezünk életnek. Egyáltalán mit nevezünk életnek. Ugye régebben volt erre egy klasszikus definíció, amit talán még középiskolában tanultunk is, de azóta már többen úgy érvelnek, hogy az valójában egy kicsit földi élet soviniszta, tehát az, amit mi megtanulunk, hogy a szín alapú életre jellemző dolgok, hogy, hogy, hogy mi minden kell, milyen aminosavaknak kell lenniük, hogy abból aztán keletkezzen mindenféle élő szervezet, és akkor meg is tanuljuk ezeket a klasszikus kísérleteket, ez mind tulajdonképpen a földi életre van szabva. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogy most már a modernebb szemlélet egy kicsit funkcionális abban határozza meg, hogy mi az élet. Mi az élet? Például lehet azt tekinteni életnek, amikor olyan rendszerek jönnek létre, legyen az bármi, tök mindegy az is, hogy milyen anyagból áll, ami képes önmagáról másolatokat készíteni, tehát reprodukálódni, egy replikátor jön létre, és ahol a replikátorok jönnek létre, ott óhatatlanul az is előfordul, persze, hogy másolási hibák keletkeznek, és a másolási hibák során meg az előnyös másolási hibák azok jobban tudnak szaporodni, az előnytelen másolási hibák meg nem tudnak olyan jól szaporodni, tehát akkor rögtön megjelenik egy evolúció, és ez már nagyon életszerű, tehát tulajdonképpen lehet, hogy bármilyen szerkezetet, akár egy gépet ilyen értelemben élőnek lehet tekinteni, akkor, hogyha tudja azokat az alapvető dolgokat, hogy mondjuk a környezetből valamilyen módon tápanyagot vesz föl, persze, hogy tápanyagot vesz föl, minden működik valamivel, és tud magáról másolatokat készíteni. És akkor most egy aszexuális reprodukcióról beszélünk nyilván, persze a szexuális az megbonyolultabb, amikor nem másolatokat készítünk, hanem kombináljuk az információ tartalmat, mert hát a változékonyság. Változatoságot gyönyörködtet, de hát az a lényeg, hogy legyen egy replikátor. Egy ilyen értelemben bármi, ami ezt tudja, az talán élőnek tekinthető. Úgyhogy éppen ezért mostanában egyre inkább teret nyert például ezért is, ennek a felismerése miatt is az Extremofilek vizsgálata, ami olyan életformák vizsgálata, amíg egyáltalán nem a klasszikus körülmények között alakul ki. Mit, mit hívunk a klasszikus körülményeknek? Hát például egy ősi bevett dogma volt, hogy az életnek a vízben, tehát az óceánban. Kialakulnia. Ugye volt ez az ősleves kísérlet az 50-es években, ami szépen demonstrálta, hogyha veszünk egy lötyit, ami úgy néz ki, mint a víz, és adunk hozzá metán, meg még egy-két dolgot, ami benne lehetett a föld ősi atmoszférájában, és mindenféle elektromos kisülést viszünk be a rendszerbe, ami mondjuk megfelel annak, hogy villámlott az ős atmoszférában, akkor mindenféle aminosavak jönnek létre ebben az őslevesben, amik az élet alapvető építőkövei, és hogy ez milyen És akkor sokáig meggyőződésük volt az ember, hogy a szénalakú élet már pedig nyilván az óceánban kezdődött el. Most már ebben egyáltalán nem vagyunk biztosak, mert olyan helyeken találnak a kutatók életet, ahol nem is várták. Például a föld felszín alatt több kilométerre lent a bányában, ahogy egyáltalán nincsen se fény, a fény a másik, ugye a fény az is klasszikusan mondják, hogy a fény az kell az élethez. Na de, hát ehhez képest 5 kilométer mélyen egy bányában, tehát ahol már csak a bányászok, a neutrinó detektorok élnek, és kb ezek, ja, és akkor itt találnak ilyen kőevő baktériumokat. Vagy ott vannak ugye a, a, a kemoszintézist végző kis lényecskék, amik, amik az óceán legmélyén élnek, ahova szintén semmi napfény nem lehet, meg semmilyen szokásos értelemben vett tápanyag, viszont a föld belsejéből kijövő kürtőkön jön fel mindenféle metán metántartalmú, meg egyéb tudszokat tartalmazó valami a belsejéből, és akkor ők ott érdekelnek. Emiatt aztán egyáltalán nem is tudjuk, hogy például lehet, hogy ők előbb alakultak ki, mint az úgymond klasszikus életformák, amikhez kell a fény, kell a víz, kell a mit tudom én széndiokszid vagy oxigén. Egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg annyira szükséges. Úgyhogy például ez ezért aztán felmerült, hogy például a naprendszerben ugyan ilyen hely, ahol, a föl, mint a föld, ilyen csak egy van, igaz? Mert egyedül a Földön van a naprendszerben folyékony víz. És akkor sokáig azt mondták, hogy a többi helyen nem is lehet élet. Már mint ez sem igaz, folyékony víz a felszínen. Ez az, ami a Földön van csak. Aztán kiderült, hogy például a Jupiternek az Európa nevű holdja, az például nagyobb messze van, és egyébként annyira nem mondtam igazat az előbb, hogy azon sokkal több víz van, mint a Földön. Egyébként, csak éppen nem a felszínen, mert a felszínen fagyott jégborítja, hanem a felszín alatt ott van egy nagyon-nagyon vastag mély óceán. És akkor elképzelhető, hogy bár oda nem jut le semmi fény, de lehetséges, hogy ott laknak élőlények, hiszen az Európának is aktív a belseje, tehát ott is lehetnek egy kültők, is hű, meg a tápanyag juthat föl az égitest belsejéből, és akkor ott bizony elvileg kialakulhattak volna olyan lények, amik a Földön léteznek. Ilyen extremofilek. Na most a kérdés az, hogy a földi extremofilek Esetleg egy jó eséllyel az Európán is meg tudnának élni, ez úgy szerintem elég, el simán lehet, hogy így van, de egyáltalán nem biztos, hogy ki is alakultak. Tehát az a kérdés, hogy az, hogyha az élet túl tud élni valahol, az egy másik kérdés, mint az, hogy ki tud-e ott alakulni. Mert egyébként ez egyáltalán nem biztos. Viszont akkor még jön a további komplikáció, hogy például a naprendszerem belül, és akkor itt jönnek az úgynevezett pán-spermia elméletek, egyáltalán nem biztos, hogyha például találunk egy életet az Európán, az Európa felszíne alatt, ebben az óceánban, az lehet, hogy nem is független a földi élettől, mert lehet, hogy a bolygók összefertőzték egymást. Most kérdés az, hogy, hogy a bubánatba fertőzheti össze egymást több száz millió kilométerre fekvő két égítást, és hát sokáig azt hitték, hogy persze ez lehetetlen, most már. Aztán tudjuk, hogy bizony, bizony, bizony egyáltalán nem lehetetlen, mert hogy egy nagyobb becsapódás, egy üstökösnek vagy egy aszteroidának a becsapódása, az kiszakíthat egy bolygóból repesz darabokat, kiskő darabokat, vagy nagyobbakat, amik aztán évszázadokon, évezredeken, akár évmilliókon keresztül bolyonghatnak a naprendszerben, és esetleg vihetnek magukkal élőlényeket, amik aztán rápotyannak, bármi mikroszkopikus élőlényekről beszélünk nyilván, és akkor azok rápottyannak egy másik égítástra, és akár és kérdés, hogy ez mennyire realisztikus? Hát régen azt mondták, hogy baromira nem realisztikus, mert ha még egy ilyen meg is történik, akkor a kirepülést biztos nem éli túl a, mondjuk rajta van egy baktérium egy kövön. Kér, játszunk el egy ilyen gondolatkísérletet, hogy a Földre becsapódik egy bazinagy aszteroida, kiszakít egy követ, van rajta egy baktérium. Mi történik vele? Először ez a baktérium keresztül repül a föld légkörén, ott több ezer fokra felizzik. gondolnánk van, hogy az tud se éli túl, úgyhogy már itt van vége a dalnak, aztán utána bolyong az űrben, akár évszázadokon keresztül, akkor ott éli a úvés ugárzás, meg mindenféle íze, és akkor szépen sterilizálódik az a kö, tehát ha volt is rajta valami élet, az biztos meghal, mire rápotja egy másik olóra. Na hát gondolhatjuk, hogy ez nem túl valószínű, hogy ez mégis bekövetkezik, és akkor szépen sorban az elmúlt 20 évben kiderült, hogy bizony azért ezek mind-mind túlélhető dolgok. Például a 1969-ben, az nem is az elmúlt 10-20 évvel, szóval 1969-ben lett rohadt gyanús a dolog, amikor ugye az Apollo 12 űrhajósai meglátogattak a Holdon egy két évvel korábban leszállt űrszondát, és arról hazahoztak darabokat. És kiderült, az egyik ilyen darab, amit hazahoztak, az a kamerája volt a Surveyor 3 nem űrszondának, és megnézegették a Földön, és kiderült, hogy a Földön a start előtt rossz és sterilizálták az ürcandát, úgyhogy egy streptococcus mit nevű kis gömb alakú baktériumok laktak rajta. És azok a két évet ilyen hibernált állapotban simán átvészelték a holdon, ahol az, az UV-sugárzás, meg az a fokos fokos ingladozás, meg a légkör teljes hiánya, meg ilyenek ott vannak. Két évet simán átvészeltek, és amint megfelelő környezetbe kerültek, újra elkezdtek szaporodni. Ezek a baktériumok. Tehát ilyen értelemben egy két évnyi időszakot túlélhetnek a világürbeli, nyílt világürbeli körülmények között. És nem tudjuk, mennyi a felső határ lehet, hogy évszázadokat, lehet, hogy évezredeket is tudnak élni. Ezt nem tudjuk. Hát amikor hibernálódik egy ilyen kis paci, vagyis hát itt gyakorlatilag nullára csökkenti az életműködéseit, akkor azért az elég sok ideig el, el tud lenni. De ráadásul nem is csak egysejtűeket, Tehát nekem a legdöbbenetesebb az a tardigrada, vagy magyarul medveállatka nevű kicsi lény, mint egy orosz-európai közös űrkísérletben néhány évvel ezelőtt. Képzeljétek el, hogy azt a pici állatot, ami olyannyira nem egysejtű, hogy ez egy azt mondja, hogy nyolc pici kis lépegető lény, ez a medve állatka. Ezt kitették az űrhajón kívülre, a nyílt világ. Be. És aztán ott volt két napot, űrruha nélkül, e -e és aztán és megint vígan a tovább, meg jól is érezte magát. Tehát például ez a medveválaszka, ez egy nagyon összetett szervezet, és túléli a nyílt A másik, amit mondtam az elején, ez a légkörből való kirepülés, ezt túl lehet elélni. Na erre azt mondták, hogy hát az biztos nem, de a nagy súlyodási hő 3000 fokra felizzik a kőzet, miközben kirepül, vagy leesik éppen, hogyha a másik emberből a fertőzés, ezt nem lehet túlélni. Hát egy keserű, de nagyon érdekes tudományos eredmény kapcsolódik ehhez. 2000 Háromban, amikor a Kolumbia űrrepülőgép felrobbant, hét űrhajósra a fedélzetén, szétégett a légkörben, és az űrhajó egyes darabjait megtalálták, amik lezuhantak. És ezek darabok egyike, a C elegáns, ez a neve, hogy, hogy elegáns, hogy a C elegáns nevű fonalféregnek a kicsi kísérleti tartája volt, amikkel egyébként az űrhajósok a kéthetes repülés során kísérleteket végeztek a földközi pályán. De hát ugye a visszatéréskor szétégett az űrhajó, felizöld 3000 fokra, kül nem maradt, ugye a legénység szörnyet halt, és, és minden szétrobbant, de az, ezt a kísérleti tartály, ezt például megúszta. Megtalálták, és képzeljétek el, hogy vígan néldegéltek benne, ezek a fonalférgek. Ami azt jelenti, hogy bizony egy ilyen világűrből zuhanó repüléssel, 3000 fokra felírással való becsapódásos valamit is túl tud élni egy fejlett többsejtű élőlény. Tehát akkor most miről beszélgetünk? Ez egy ilyen elég valószínűtlen esemény, hogy a bolygók összefertőzik egymást élettel, persze, viszont az is igaz, hogy több milliárd év áll rendelkezésre. Tehát akkor most. Egyrészt, hogy teleg mi az élet, másrészt, mindig kialakul-e magától az élet, függetlenül alakul-e összefertőzhetik-e egymást a bolygók. Hát ezek mind nyitott kérdések. De hát valamit talán most érzékeltettem, mert tudom, hogy mennyi, mennyi érdekesé van itt. De akkor a kutatóknak nagyon nehéz dolguk van, hiszen gyakorlatilag azt mondod, hogy minden olyan körülmény, amit mi korábban feltételeztünk, hogy fény kell, víz kell, bizonyos kémiai struktúráknak a megléte szükséges, azt mind kidobhatjuk, és mindenre oda kell figyelni mert potenciálisan mindenütt lehet élet. Hogy kezelik ezt a kutatók? Mire koncentrálnak, amikor odakint nézik a környezetünket? Elsősorban ugye a, a kérdés az, tényleg, hogy hogyan lehetne bármilyen életet kimutatni, ez nagyon nehéz. Inkább arra próbáljunk magunkat leszűkíteni, hogy a klasszikus földtípusú élet megtalálható-e valahol, és itt a kutatás most jelenleg elsősorban a marsra irányul, mert egyrészt ugye az a legközelebbi volt. Másrészt ott lehetett néhány százmillió évvel ezelőtt még hasonló éghajlat a Földihez, meg ott lehetett folyékony víz, ugye arra már bizonyíték is van, nem is egy, egy folyékony víz volt, meg sokkal sűrűbb légkör volt, plusz még a Földi ózonpajhoz hasonló védő réteg is volt a légkörben, amivel valószínűleg kén-dioxid lehetett, plusz a Marsnak is volt egy nagy globális mágneses tere, ami most már nincs, de régebben volt. Ez is fontos, mert a bejövő kozmikus részecskéktől védi az életet. Tehát ez mind mindaz a sok védelem, ami kell ahhoz, hogy a földtípusú élet kialakuljon, ez meg lehetett a marson. Tehát akkor most arra fókuszálnak, hogy vajon ott találunk-e valami nyomokat arra a rég múlt életre vonatkozóan, vagy akár a felszín alatt nagyon mélyen lehet-e jelenleg is valami mikroorganikus élet. Hát most ott erre, erre zajl, megy a kutatást, ami még abszolút ez a földi élet soviniszta típusú hozzáállás alapvetően. Tehát tényleg ezt a klasszikus, a átad is emlegetett, fény, fény, víz, sz szerves vegyületek rendszerben mozgó életet keresik elsősorban. Tehát, amikor egy olyan hírt hallunk, hogy a Corios által végzett vizsgálat szerint a Marson valamikor az élet kialakulására alkalmas feltételek is adottak lehettek, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak és kizárólag ilyen nagyon szemellenzősen azt a fajta életet keresünk, ami az ami a földi földi élet. Igen, mert az az egyetlen, amit ismerünk, és az, az egy, amiről biztosan tudjuk, hogy ki tud alakulni. Csak közben nem szabad elfelejtenünk, hogy a még lehet 5 millió másféle élet. Olyat még nem láttunk, látunk. Pontosan ezért lenne tök jó találni akár csak egyféle földön kívüli életet, mert abból talán megtanulhatnánk valamit arra vonatkozóan, hogy az, hogy az élet ilyen, mint a Földön, az mennyire szükségszerű, és mennyire véletlen. Például kell le, hogy legyen DNS vagy RNS, vagy mi vagy lehet valahogy tök más. Vagy kell -e, hogy szén alapú legyen, vagy lehet ez szilícium alapú egy élet. Ugye a szilícium az kb... ugyanazt tudja maga négy vegyi értékével, mint a szén, tehát elvileg. Lehetne szilícium alapú élet is. Tehát egy csomó minden lehetne, de egyetlen nem biztos, hogy ezek létre is jönnek. És amíg nem ismerünk más jelenleg ez a helyzet, hogy nem ismerünk semmi más életet, csak a Földét, azt is csak részben. <gül> Úgyhogy ezért aztán nagyon jó lenne látni bármi mást, és megmondani, hogy mennyire. De hát, lehet, hogy tényleg a Földi az egyetlen járható út. De az a vicc, hogy erről nem tudunk semmit. Úgyhogy itt óriási a bizonytalanság. Miközben úgy tűnik, hogy az élet gyakorlatilag mindenhol utat tör maga. Mégis azt tapasztaljuk, hogy erre nem találunk egyértelmű bizonyítékot a közvetlen környezetünkbe. Ez mégis hogyan lehetséges? Tehát Hogy lehetséges az, hogy a Marsot, a, nyilván a bolygónak csak egy kis részét kutattuk eddig át, de, de mégis egyértelmű jelét nem találtuk ennek, holott. azért a, a kutatók szerint ennek a valószínűsége ugye elég nagy, hiszen azért sok dokumentumfilmben halljuk azt, hogy a, a Mars ilyen értelemben az a, az a Föld másra lehetett sok-sok millió milliárd évvel ezelőtt. Igen, ezt halljuk, és pont ezért rejtél, és hát valószínűségekről semmit nem mondhatunk, mert egyetlen egymérési pontunk van, és az a földi élet. Úgyhogy ez legalább annyira érdekes kérdés, hogyha a Marson nem alakult ki élet az miért volt? Mert ahogy te is mondod, most nagyon úgy fest, hogy a Mars az egy relatíve élhető hely lett volna még néhány millió évvel ezelőtt is. Ami egyébként nem volt olyan rég, itt naprendszerben lédos kellett, ezt ahhoz kell mérni, hogy a naprendszer bolygói, például a Föld, vagy a Mars, az olyan 4,6 milliárd éves. Tehát 4600 millió éves. Tehát ahhoz képest, az nem is volt még annyira rég, amikor a Marson óceánok hullámozhattak, és aktív vulkánok pöfögték a levegőbe, a szén-dioxid amitől az sűrűbb volt. Most ezt képest gyakorlatilag szerves anyag sem nagyon van a marson, most megint néha, néha kimutatnak egy kis metánt, és akkor mindenki őrül boldog De valójában az a vicces helyzet van, hogy a mars talaja úgy általában az úgy sokkal sterilebb, mint akár egy meteor. Tehát, hogy a szerves vegyületek azok nagyrészt hiányoznak a marsról, ami persze kidumálható alzzal, hogy valaha voltak, csak aztán megszűnt a marsnak a mágneses tere, meg az ózonrétegnek megfelelő védőpajzsa, meg ritkább lett a légkör, és amiatt az uv sugárzás, ami jön a napból, az jól szétpúlasztott mindent, és nyomtalanul eltöttek a szerves fegyületek, vagy majdnem nyomtalanul. Hát azért ez fura. Tehát mi történt a Marsal, az is egy nagyon érdekes kérdés, amúgy klíma szempontjából is. Egyrészt kialakult az élet, ha nem alakult ki, akkor ugye miért nem? Akkor lehet, hogy milyen nagyon különösen szerencsés hely vagyunk, de gőzünk sincs, hogy miért lennénk ilyenek. És aztán a másik meg az, hogy mi történt a marsal, amitől így hirtelen egyik pillanatra a másikra naprendszer időrépték nézve lakhatatlanná vált, meg hova tűnt az a sok víz, meg mitől lett ez egy ilyen halott bolygó, mi lett az a brutális klímaváltozás, és mi idézhette elő. És, és lehet, -e, hogy ez bekövetkezik a Földön is. Tehát azt mondom, hogy akik nem értik, hogy miért költenek e milliárdokat a Mars meg a Vénusz kutatására, annak mindig azt tudom mondani, hogy ez azért van, mert ezek úgy kell tekinteni ezeket, mint párhuzamos földekre, és mind a kettő két borzasztó, de ellentétes végkimenettel dokumentál. A Vénusz az az elszaladó üvegház felmelegedést, amit tud teszi a felszín, a mars pedig a fordítottja. Mi történhetett? Mennyi esély van annak, hogy a két szomszédunk belefutott ilyen katasztrofális végállapotokba pedig valaha tök jó helyek lehettek, akkor mi miért nem, és fennáll be a veszélye annak, hogy mi is belefutunk egy ilyen Hát ahhoz, hogy erről tudjuk mondani valamit, meg kell nézni a többi bolygó történetét. Tehát ez hosszú távon az emberiség küléléséhez egy kulcskérdés lehet. Nagyon fontos dolog, ezeket a bolygókat vizsgálni. Még akkor is, hogyha az élet kapcsán nem jutunk semmire. A területed a klímakutatás, és az előbb most említetted is, mint klímakutató, amikor, amikor nem csak ezt a bolygót, a Földet vizsgáljátok, hanem akár a Vénuszt, akár a Marsot, akkor ezt így milyen kontextusban figyelitek, hogy, hogy kell ezt elképzelni? Hát ez egy érdekes kérdés, mert általában azért nagyon más klímarendszerekről van szó. Én általában azt szoktam vizsgálni, például a Föld esetében hogyan változtatja meg a globális felmelegedés az időjárási viszony. Most nyilván az a triviális, hogy felmelegedés az azt jelenti, hogy a bolygóra átlagolva melegebb lesz. Tehát a bolygóra vett átlag az senkit nem érdekel, mert mindenkit az érdekel, hogy ott milyen lesz az időjárás, ahol lakik. És akkor például kiderül, hogy ahogy felmelegedés van, az például ahhoz vezet, hogy a sarok meg az egyenlítő közti hőmérséklet különbség az csökken. És hogyha csökken, a hő, mert hogy a sarok az gyorsabban melegszik, mint az egyenlítő. Tehát ez a globális felmelegedés az térben nem egyenletes, hanem az egyenlítő az kb. alig melegszik. Viszont ott a sarkvidék, az meg kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag. Ugye, ebből viszont az következik, hogy a sarok egyenlítő közti hőmérséklet különbség csökken, és ez azért csökken, és ez azért fontos, mert ez a hőmérséklet különbség hajtja a szeleket. Itt a mérsékelt tégőkben attól vannak lényegében a szelek, hogy a hőmérséklet különbség áll fent a sarok meg az egyenlítő között. Aztán persze nem észak-déli szelek fújnak, mert a Föld forog, és a Föld forgása hatására fellépő erőhatások, például a korillói erő, eltekerik ezeket a szeleket, és ciklonokantálják, Ciklonok, ne adj Isten, hurikánok jönnek létre, amiknek a méretét és gyakoriságát tehát emiatt különbségváltozása miatt befolyásolja a klímaváltozást. Most megnézhetjük, persze, hogy a Vénusz meg a Mars esetében ezek a dolgok hogyan zajlanak. Hát a Vénusznak ilyen szempontból elég unalmas a légköre. Mert a van, ugyan megvan ez a hőmérséklet különbség, de a Vénusz az nagyon lassan forog a tengelye körül, és ez a lassú forgás, ez megakadályozza, hogy ciklonok meg anticiklonok kialakuljanak. Ugye a Vénuszon nagy erős szelek vannak, és most például elég unalmas lenne az időjárás előrejelzés, mert ott nem érnék meglepet. Az embereket folyamatosan fújnak a szelek egy irányba. Úgyhogy ott például ilyesmik vannak, és, és a mar mars az meg valami a kettő között. Tehát a marson azért van némi változékonyság, de sokkal könnyebb időjárás előrejelzést készíteni a marson, mint a Földön. Most még. De persze a Földön is lesz klímaváltozás, vagy van is. akkor hogy milyen lehetett a régi mars? Hát én ilyen problémákkal foglalkozom, és ilyen értelemben hasznos támpontok. Megmondom miért, mert mi kísérleteket végzünk a laborban, és a földi klímaváltozás. A hatásait akarjuk modellezni, de pont tesztesetnek néha megnézzük, hogy tudjuk-e reprodukálni azt, ami a Vénuson vagy a Marson van. Mert az egyenletek ugyanazok, csak jól kell beállítani bizonyos paramétereket. Például a kísérletünknek a forgatásának a sebességét, vagy a hőmérséklet különbségeket, és ha ezeket úgy állítjuk be, akkor tudok csinálni egy Mars légkörmodellt, vagy egy Vénusz légkör modellt. És ezek has, hasznos tesztesetek. Tehát az év munkámban ez itt jelenik meg. De valójában intő példák, tény. Tehát, hogy a Vénusz esetében az üvegházefektus az olyasmi, ami a Föld esetében is van, csak nem olyan mértékben. De a Vénusz tele van mindenféle gázzal, ami aztán elszaladó üvegházefektushoz vezetett, ami iszonyú meleg lett, 90 atmoszféra nyomás van a felszínen, elviselhetetlen körülmények. Lehet, hogy ez amiatt volt egyébként, hogy valaha a bolygó történetében a Vénusz összes vulkánya egyszerre kitört. Tehát ez az egyik elmélet. hogy Történt valami ilyesmi. A Föld Történetben is volt ilyen amúgy, eh, hogy, hogy India összes vulkánja egyszerre kitört. Ugye India az egy önálló tektonikai egység, tehát ez nem az ázsiai lemez része. Hiszen éppen azért gyűri fel a himaláját, mert India, meg Ázsia az két külön lemez, és olyan gyorsan nyomulnak egymásnak, mint a körömnek a növekedési sebessége. Ez nyomja fel a Himaláját, Tehát ez egy különálló egység ez az India, és egyszer volt olyan, hogy India összes vulkánja egyszerre kitört. lehet, hogy ez történt a Vénuszal is. Mi a bubának történt ott, és akkor megtörténhet-e az, hogy egyszer a Föld összes vulkánya egyszerre kitör? Mert akkor nekünk lőttek? Mert akkor mi is rákerülünk arra a pályára, mint a Vénusz. Az elszaladó, hirtelen annyi üvegházgáz kerül a levegőbe, olyan mértékben fölmelegszik minden, hogy egyszerűen lakhatatlan nem válik a bolygó így évtizedeken belül. Neked van ilyen modelled, hogy kitör az összes vulkán a Földön, és uh, ténylegesen történik egy ilyen kataklizma? Tehát eljátszottatok ezzel ott kipróbálták ugyanezt. Tehát itt igazából csak azt kell csinálni, a klímamodellek azok viszonylag egyszerűen tekergethető dolgok, általában az ember berak ilyen szén-dioxid növekedési e, forgatókönyveket. Általában ugye arra koncentrálnak ezek a modellek, hogy, a, hogy az emberi eredetű, tehát az antropogén szén-dioxid növekedést modellezzék. De persze, azt észben kell tartani, hogy legalább ilyen mértékben, sőt, jelenzen sokkal nagyobb mértékben, a föld széndioxid mennyisége az a vulkánokból származik. Bulkán rengeteg széndiokszidot pöfögnek bele a légkörbe, amit simán összemérhető az emberivel. Úgyhogy, hogyha van egy nagyobb vulkánkitörés, például az EJA fiatal ugye ez a legendás izlandi vulkán, amit mondjuk itt tíz éve kitört, vagy valahogy úgy, akkor ugye annak például nagyon markáns jelei voltak az én évi széndiokszid izében. Tehát egyszerűen annyi a dolga az embernek, hogy egy modellbe berak valami brutálisan nagy széndiokszid kibocsátást. és akkor megnézzük, hogyan reagál erre a klímarendszer. És hát akkor kataklizmikusan reagál, igen. Tehát ezt, amit most mondtuk, azt emiatt mondtam, mert olvastam egy de Nem akarok elriasztani senkit, tehát ezek nagyon valószínűtlen dolgok, csak ott a Vénusz, ami mutatja, hogy valószínűtlen, de nem lehetetlen dolgok. Persze bizonyos szempontból elég hasonló bolygóval történhetett valami ilyesmi. Persze ebben sincs egyetértés, hogy a Vénuszal ez történt, minden esetre ez az egyik elmélet. Klimaváltozás itt a Földön lesz, vagy van? Mindig van. Tehát a klíma az változik, minden létező időskálán folyamatosan változik a klíma, mióta a világ a világ. Egyszerűen az időjárás is változik, napról napra, minden idő. Időskálán változik az, hogy milyen idő van a Földön. Egy nap, egy hónap, egy évszak, év, évtized, évszázad. Nem tudunk annyira messzire nézni, hogy ne látnánk egy adott időskálán valami változást. Még a millió éves időskálán is vannak változások, mert ugye mozognak a Földnek a kéreglemezei, és hát amiatt megváltoznak az áramlatok az óceánokban, és akkor amiatt megváltozik az időjárás, meg a klíma, meg minden. Tehát, hogy valójában minden időskálán van változékonyság. Még nem sikerült olyan messzire nézni, még jégfuratokban ugye lehet ilyen paleo klíma, tehát ilyen régmúlt korok klímáját rekonstruálni mára mennyire, és akkor szerencsés esetekben akár 100 millió évekig is vissza lehet menni. És ha végignézünk egy 100 millió év hosszú kilímaidő sorra, akkor azt látjuk, hogy, hogy mindig van benne változékonyság. Tehát nem tudunk elég messziről nézni rá ahhoz, hogy azt lássuk, hogy, hogy egy konstans. Tehát a klíma az természetes hogy változik. Az más kérdés, hogy hogyan változna él, de ez, ez egy másik kérdés. De az biztos, hogy változik. Az is biztos, hogy jövünk kifele a jégkorszakból még mindig. Tehát most ez egy interpolaciális időszak. Ugye van egy kb. 100 százezer éves ciklusa annak, hogy jönnek egymás után jégkorszakok. Ez megy már így néhány millió éve. És hát most éppen az van, hogy a legutóbbiból jövünk kifele, Több-kevesebb visszaeséssel. Ugye az elmúlt évszázadokban is volt a klímaváltozások, volt a kis jégkorszak, ugye a középkorban. De Mátyás királyt ugye a Duna jegén állva lehetett megkoronázni, ami valószínűleg. Nem úgy történt, de történhetett volna, mert tényleg befagyott dolak. Ja Ugyan nem koronázták, gondolom, hanem csak ott választották, bocsánat, tehát nyilván a megfelelő helyen kellett megkoronázni, nem is ez a lényeg. Vagy ott vannak, hogyha elmentek Amsterdamba, akkor látjátok a német alföldi hogy ugye a korcsolyázók. Ugye azzal, hogy ott be vannak fagyva a holland vidékeken a csatornák, és akkor ott korcsoláznak rajta. Hát most már ilyen nincs. Volt a Maunder minimum, szintén egy ilyen feljegyzett, ilyen, ilyen kisebb és az írott történelem. Aztán például azt tudjuk, hogy voltak melegebb időszakok, például ugye a vikingek még eljutottak Grönlandig, és ott földet műveltek. Mert akkor még ott lehetett földet művelni. Tehát ezek mindig vannak, ezek a dolgok. Minden idős kálán. Most elmegyünk egy rövid színletre, érkeznek szokásos rovataink a Dél szerint és a 10 percek, utána pedig folytatjuk beszélgetésünket dr. Vince Miklós fizikussal. Maradjatok velünk! Kékriadó. Nem látja egyes? Impulzus meghajtással közeledik Dév a két lábon járó Star Trek Lexikon. Jön a Dév szerint itt a Paralaxisban! El kell mennünk a matchra. Pár nappal ezelőtt szembe jött velem a Voyager holodokie Robert Picardó, nem személyesen, hanem a Facebookon Planetary Society egyik új videójában Robert Picardó és Bill Nye, a Planetary Society elnöke, arról beszélgettek, hogy az űr felfedezésének egy jobb módszere lenne, ha emberek helyett robotokkal és természetesen mesterséges intelligenciával történne a felfedezés és a helyszére való elutazás. Egyébként az ugye Planetary Society-ről annyit elég tudni, hogy még 1980-ban, van alakult, és egy teljesen civil, non-profit, kutatási és fejlesztési szervezeti a SETI programot is nekik köszöntjük, És a hát vel is többször kapcsolatban léptek, mert a Stántekben, például konkrétan a First Contact mozifilmben nagy lehetőséget láttak, például akár a szerti program akár pedig az urkutatás népszerűsítésére. Szóval visszatérve ebben a nagyon rövid videóban, aminek majd ott lesz a, a notes-ban a, a linkje. Tényleg három perces, és nagyon vicces grafikával van alátámasztva. Robert Picadról tudjuk, hogy nagyon jól elő is adni bármiről beszélt. Ő a tudományos népszerűsítés, melyikén nagyon intenzív szerepet játszik az utóbbi időben, főleg, hogy a tagja a planetáris Szociety-nek, tehát rengeteget tud tenni népszerű ember révén azért, hogy felhívja erre a területre a figyelmet. Szóval itt a beszélgetésben elhangzott, hogy hát végigis, ha emberek fedezik fel a világjút, akkor a költségek, az apparátus jelentős részét az a légyfenntartás emészti fel. Tehát a fennekünk alá kell pakolni a levegőt, a megfelelő hőmérsékletet, gravitációt, a nyomást, az ételt, a vizet. És még ott vannak ugye a szociális igényei az embernek. A szórakozás is sorra tartozik, vagy éppen, hogy társaságunk legyen egyáltalán egy vagy felfedezés során, akivel például megoszthatjuk tapasztalatainkat. És nem is beszélve arról, hogy az ember érzékszervek végesek. Tehát, ha mondjuk szondákat küldünk ki, akkor ott egy standard, stabil megfegyelés hajtható végre. Sokkal szélesebb spektrum, mint ha mondjuk az ember néznek körbe. Magyunk már pedig most Stillam Mask révén ugye megint nagyon komoly sok hangzanak el arról, hogy hát 40-50 legkésőbb a mars a mehetünk, sőt, kolonizáljuk is a, a mars Ugye a, a mask a SpaceX állat, ami ugye intenzíven bedolgozik például a NASA-nak is, és uh, ugye sorban a különböző egyre nagyobb tervírású típusokat Falcon 9, Falcon Heavy, és annak a utódjai ugye majd lesz a következő generációs, ami most fejlesztés alatt van, ugye ez a újabb, ugye a BFR, ez a Big Falcon rakéta, ami ugye tényleg akkor a tervírással is olyan újra felhasználási módokkal rendelkezik, amivel tényleg reálisse válik. Hogy néhány száz napon belül el lehet írni a Marsot is, hogy egy például a hajtóm anyag, tehát az üzemanyagellátás egy óriási probléma, ugye nem is csak az embereknek a szállítása nyíltűrben. Mászk egyébként azt még nem dolgozta ki annyira, hogy például mi van a sugárzással, akár az űrhajóban akár a marson. Ő elsősorban, hogy a hajtóműre koncentrál évén a SpaceX is ezzel foglalkozik, és a kolónia létrezását sem ő tervező, hogy gyakorlatilag azt mondja, az utaztatást tűzi ki. Viszont ha itt most belegondolunk ebbe a másik irányba, amit ugye a Planetary Society is mond, hogy persze az űrfeljezés a bolygóra, egy bolygóra lépés, idegen bolygóra lépés, ez egy nagyon romantikus elképzelés. Társ els ember a holdon, aki volt felszínre lépett, de kell, hogy majd ember legyen, aki majd a Mars felszínére lép. Már ott vannak a, a különböző űrszondák. és most ugye hallottuk ezeket a aggodalmas híreket, hát Opportunity Marsjáróval vannak gondok, amelyek egy elég nagy viharba került, de volt ilyen szenzációs érés, hát a Curiosity talált, most nem is tudomány centimélyen, gyakorlatilag szerves összetételő vegyületekre utaló jeleket, amik egyébként nem ez sem biztos, hogy az életre utal, vagy biológiai eredetre utal. Ugye azt átregben is sokszor találkozunk szervetlen élettel, ugyanúgy lehet az is, hogy szerves, tehát metán szén és hidrogén jelenléte, az még nem biztos, hogy konkrétan az életet vagy biológiai eredetet jelent. Az pláne nem jelenti, hogy például mas, az jelen pillanatban alkalmas lenne az életnek a fenntartására. Tehát a jelenlegi ember, a jelenlegi biológiai adottságaival és genetikai adottságaival képtelenség, hogy letelepedjen, nélkül, hogy olyan védelmet biztosít. Nek, amit már most is elmondott, hogy a tartása óriási mennének el. Olyan betegség meg, amiről nem is tudjuk, hogy kialakulhatnak. Ugye ezért van az, hogy az őrállomás, ami csak alig 400 km magasan kerünk, hát ott folyamatosorvosi ellenőrzés van. Nekem hát a ami kihívások, ami pont itt a pikátorék is emlegetnek, hogy emberként nem mehetsz egyedül. Tehát kell a szociális közeg. Most majd, ugye, ha robot sereget küldünk ki, vagy éppen szondákat, már most is vannak, ők, ugye, nem is valós időben kommunikálnak velünk. Tehát ugye oda is el kéne jutni, hogy, hogy például ezt valós időben meg. Ugye, a robot ráadásul csak egy parancsot kap, végre végrehajt. Itt van például, jön egy vihar, és akkor már leáll, mondjuk, mert nem tud áramot termelni, hogy folytassa azt a megadott kutatást. Talán olyan, majdnem egy óra, tehát a 48-50 perc, vagy az orosz visszakommunikáció a És a másik, hogy mi érdekes egy robotnak. Tehát mondhatjuk majd azt egy robotnak, hogy kezdj el kutatni, és ha valami érdekeset találja, akkor szóljál. Mi az érdekes? Jó, ezt is előre felprogramozhatjuk, de itt jön majd a mesterséges intelligencia, amikor ugye egyre emberszerűbb viselkedési algoritmus vannak a robotba beprogramozva. tehát eset tűnő, de mondjuk egy, egy embert érdeklő, tehát megint ugye érzelmi alapon indulva, ugye itt, a, ahol az elméje el tud emelkedni, tényleg az, az, ahol már önálló döntéseket tud hozni, és tapasztalatokat szerezve hozzá tanul, tehát olyan, mintha tényleg érzelmeket adnánk annak a robotnak, és onnantól kezdhetjük azt, hogy rábízzuk a felfedezést, de még akkor is a, úgy lenne izgalmas, hogy az ember számára ezt vissza közvetítenénk. Erre például az egyik lehetséges mód talán a Vantum összefonódás, amit Isten a 30-as évektől el emiattileg beszél róla, ugye ennek a, az alapjairól. 90-es már vannak kísérletek, tényleg egészen a, a múlt évig, ahol is voltak jelentős eredmények arra, hogy hát, ha nem is teleportálás, de mondjuk két részecske állapota valós időben közlődjön. Tehát ami akár iratlan, nagy távolságra is van, talán ez a távolság lehet galaxisni távolság is. Tehát, hogy az egyik részecske állapotának a megváltozása azonos időben, tehát mindenféle késleltem nélkül hat a másik részecskére. És egy részecske állapot változása hordozhat információt is. Például a, a hírközése, ahol gyakorlatilag elektromágneses hullámok hátán vannak, a audio és videó jelek, ma meg már digitálisan bármilyen adatfolyam. Tehát, ha valós időben tudnánk közvetíteni mondjuk egy marson jelenlévő szondának a közlési netánőót, esetleg egy olyan felvételt tudnak készíteni, mondjuk ami egy VR, egy valós idejű VR élményt adna. Itt például fölveszünk egy sisakot, a kogyak, de ugyanazt az élményt élhetnénk át kvantum összefondás révén, valós időben egy nem csak 3D-s, hanem egy VR adás a robot vagy a szonda a Marsról, mert a Marson is körülbelül annyit élhetsz meg, hogy egy nehéz kapanderben vagy, és körbenézhetsz. Tehát egyelőre még máshogy nem tudnánk megoldani, de belsően nehézkesen is mozgunk. Tehát ha meg, meg lenne ez az élmény, akkor gyakorlatilag lehet, hogy az ember le tudna mondani arról, hogy elmenjen a Marsra, inkább arra koncentrál, hogy a Földet kellene megerősíteni, ahol a bioszféra van pakolva, a sugárzástól való védelemtől kezdve a megfelelő nyomás páratartom, gravitáció. Tehát amíg nem változunk mondjuk nagyvállalatkává, és leszünk rendkívül állóak a hideggel vagy a sugárzással, meg bármi űrbeli veszélyel szemben, addig talán lehet, hogy a földön kéne maradni, és inkább robokat kiküldeni. Ajánlót következik. Az MTV.hu bemutatja. Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőit keresd az impulzuspodcast.blog.hu oldalon. Ajánlót hallhattatok. Kommunikációs csatorna nyitva, nélkülözhetetlen információk érkeznek Marina Sörtisről. Az Impulzus Podcast házi Diana Troly felelőse, a színésznő munkásságát hosszú idő a nyomon követő Attila következik. Sörtis Percek, itt a Paralaxisban. Megoldodott egy több hónapos rejtélyi. Tudjuk most már melyik az a harmadik nyelv, amit szintén Marina folyékonyan beszél. Hát eddig úgy tudtok, hogy... Csak görögül és angolul beszél, az IMDB is, meg a többi hivatalos portál ezt hozta, de pár hónapja Marina három nyelvet említett, de nem konkrétan nem soha, sort of, hogy melyik, de most néhány hete kiderült, hogy a harmadik nyelvet még folyékonyan beszél, az a francia. Ehhez képest azért láthattuk számos filmben, eh, ahol idegen nyelven szólalt fel, például olaszul is, fárszi nyelven, alakított alakított perzsaszámozási nőt, arab nőt is, ennek anny, annyi a titka, ahogy ő mondta, hogy fanatikusan megtanulja szinte tökéletesre ezeket a mondatokat. Hát egy alkalommal én egyébként egy listát szerkesztettem erről, hogy milyen külföldi származású karaktereket alakított az évtizedek során, amit egyébként ki is tettem a Twitterre, erre reagált nevetve, hogy ő ilyen nemzetközi, szó szerint ezt mondta, én ilyen nemzetközi vagyok egy mosolygó smiley Legutóbb pedig reagált Kapaldi-nak azaz az utolsó előtti doktornak egy interjúrára a forgatások mikéntjéről. Youtube-on megtekintető az a Kapaldi interjú, és akkor ő elmesélte, hogy a TNG forgatások során 10 hónap alatt 26 epizódot forgattak le. Hát 7 év, 7 év alatt 176, 177 epizódot, és nekik nem volt szabad hétvége, és volt, hogy egy nap akár 16-17 órát is dolgoztak, mert egyszerűen muszáj volt, úgyhogy és a hónap végén pedig itt lesz, szinte majdnem a közelben Európában. A Stuttgart Komics konon lesz, június 30-án és 1 lehet lesz majd látni. Tehát akinek van kedve, az ideje és lehetőség, az nyugodtan ugorjon át, mert számos híresség mellett ő is ott fogja várni a különböző rajongóit. A parallax is visszatért. Csatorna nyitva! És már is itt vagyunk, folytatjuk a Parallax és ötödik adását dr. Vince Miklós fizikussal. Szerinted, Miklós, van-e valamiféle alapja ezeknek a különböző UFO észleléseknek, említhetném Rasswelt vagy időben nagyon népszerű Eric von Deniken által is tolt témát, ezt az ősi idegenek sztorit? Mit gondolsz róla? Én az utóbbival kezdeném, mert a Deniken alapötlete az szerintem zseniális és nagyon jó, persze nem is az ő saját ötlete, viszont a kivitelezés az rettenetes, tehát ott ugye egy ilyen izé, svájci hotelmilliómosról beszélünk, aki baromira ráért és kóklerkedett össze egy csomó dolgot, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ez hülyeség, de maga az alapötlet, ugye Fermi paradoxon, az Fermihez köthető kérdés a nagy fizikushoz, hogy, hogy oké, okay, hogyha vannak földön kívüliek, mert pedig nyilván vannak, akkor akkor miért nem látjuk őket, miért nem jöttek ide, annyi idejük volt, akkor miért nem nyüzsögnek itt körülöttünk. Tegyük föl, hogy, hogy az UFO ufóérzékelések azok a és akkor nem nyüzsögnek itt, de attól még lehet, hogy persze nem kell, hogy ugyanabban a szobában jönnek-mennek az emberek, nem kell, hogy találkozzanak, mert lehet, hogy más akkor volt itt, amikor mi még nem. Úgyhogy keressünk UFO, vagy akár milyen idegen civilizációra utaló technikai nyomokat a múltban, szerintem ez egy nagyon jó ötlet. E, más kérdés, hogy az én véleményem szerint ezt a keresést nem a Földön kell csinálni, hanem sokkal effektívebb. A naprendszerben például volt néhány gyanús aszteroida, az egyik például a Jim Scott által felfedezett 1991 VG nevű kisbolygó, aminek pont olyan a pályája, és nagyon furcsa és hosszú távon instabil pályája van, mintha egy direkt a Földet meglátogatni tervezett űrsondának lenne a pályája. Azt hogy nagyon érdekes, tök jó lenne majd egyszer oda küldeni egy űrsondát megnézni, hát ha ott az valakinek a cucca. Amivel amit ide küldtek? Egy másik civilizáció, mint hogy mi is elküldtük a naprendszeren kívülre a hogy eket hát, hát lehet, hogy is ide küldtek valamit. Nézzük meg, az alapötlet az nagyon jó. Másik alapötlet, hát nézzük meg a holdat. A hold az azért nagyon jó, mert a hold az egy évszázmillió óta halott vidék, tehát mindenkinek ott marad a szemete, tehát Nilánstrong lábnyomai és vizeletes zsákai, meg mindenféle ott van szépdobálva, de hogyha arra járt, vagy jobbat mondok, hogyha százmillió évvel ezelőtt a földi dinoszauruszok csináltak egy technikai civilizációt, akkor annak a Földön már semmi nyomát nem látnánk, mert hogyha mi most meghalnánk, belőlünk sem marad 100 millió év múlva semmi egy nagy értelep a New Yorkból a föld alatt, de valószínűleg már maga az a város lég eltűnne a föld mélye köpenyben. Szó, szóval az a baj, hogy nyomtalanul eltűnnek a civilizációk a földön, ami egy aktív bolygó, ahol szél van, víz van, lemeztektonika van, erózió van, itt minden eltűnik. A Holdon nem. Tehát a Hold, a száz, tehát ugye mondjuk mindig, hogy Armstrongék lábnyomai ott fognak maradni az örökkévalóság, ami persze nem igaz, de sokáig. És hát akkor keressünk ott. Vitt Űrhajókat, ufókat, és az a csodálatos, hogy most erre megvan a lehetőség, mert a hold körül kering egy amerikai űrszonda, a Lunar Reconnaissance Orbiter, ami egy méter felbontással feltérképezte az egész holdat. És a nagy részét fel is tolták a Google Mapsbe. Szóval én azt ajánlom inkább, aki valamire való nagyon lelkes és megszállott ufóhívő, az inkább azokat bögyörözző, hogy lát rajta valami érdekeset. A roswell történetekkel kapcsolatban ne, nem vagyok valami nagy véleménnyel, hogy ez gyorsan le tudom zárni. Szerintem ezek nem igazak. A Roswell-történet elég jól dokumentált. Tálható. Ugye maga a flying saucer, vagyis repülőcsészaj vagy kifejezés, az egyébként Angliában, de éppen ugyanabban az évben, 1947-ben került először említésre. Mert, hogy Angliában láttak valakik, látni éltek valakik, illuminált állapotban repülőcsészajakat az égen. Na, és akkor ez ugye akkor bennem volt egy picit a köztudatban. Most tudjuk persze, hogy a hidegháborús időszakában éltek, és volt ez a Baldom program ott a légi 1947-ben, ugye Rosferben, Új-Mexikóban tényleg lezuhantott valami amiről tényleg valamit le kellett írni a helyi újságba, és jobb híján az XY tábornok úr az, az találta nyilatkozni, hogy egy repülőcsészehaj volt. És ezt tényleg mondta, mert nem, mégsem mondhatta el, hogy ez arra való volt, hogy mit tudom, én egy szenzort löktek föl egy ballonon, hogy én nézzék, hogy a orosz, oroszok robbantanak-e már vagy még nem, vagy valami ilyesmiket csináltak ezekkel. Akkor először bemondott Komúnak egy ilyet, <gül> hogy, hogy az egy repülőcsészehaj volt, és ebből indult ki az egész kultúrkör. Az egész. Ezért aztán rárakottak a rétegek, aztán volt a 90-es években az a hamisított boncolási videó, amiről aztán később kiderült, és már felfedték búkat azok, akik csinálták egy gumibabával, meg mindent. Tehát hogy ott kiépült egy, egy nagyon masszív kultúrkör, és hát persze Roswellnek is jó tett, mert hát maga a város az gyakorlatilag ebből él. Annyit szeretnék mondani, hogy mármint csak ilyen valószínűségi alapú gondolkozás, hogy mégis mennyire valószínű, hogy jön egy Földön kívüli jó és ez valamiért tökéletlenül éppen egy amerikai légitársaság, mellett lezuhant le. És nem mondjuk Szibéria közepén vagy egy csendes utcában. Tehát nem valószínűbb be az, hogy ami ott lezuhant annak, ahhoz a légitámaszponthoz eleve volt valami köze, csak nem akartak róla beszélni. Na jó, szóval ennyit konkrétan a rossz merről. Tegyük föl, gyerekperec, két civilizáció találkozik egymással. Hawking nagyon pessimista volt ezzel kapcsolatban, tehát ő azt mondta, hogy ne akarjunk mi találkozni, akár csak egy olyan fejlett civilizációval, mint a sajátunk, vagy egy kicsit. Is bel. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Tényleg ennyire rossz a helyzet? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát itt is optimisták és pessimisták vannak. A Kárszegen féle örök optimisták, és ilyen rendszerint ilyen liberális szellemi háttérrel rendelkezők azt mondják, hogy a fejlettség az kb. garancia arra, hogy ne akarjanak minket bántani. A Hooking félek meg azt mondják, hogy akár egy pici technikai különbség is gyakorlatilag olyan nagy, hogy persze fel sem merülne bennük esetleg, hogy minket egyenlő félként kezeljenek, mint hogy benne. Se merül fel, hogy egy hangjabot egyenlő félként kezeljünk, és egyszerűen lelkismeret fordulás nélkül eltaposunk egy hangját. Tehát én magam nem tudom, én ahogy látom, hogy az emberiség története hogyan halad, hogy milyen vezetők kerülnek most a világ élére, például, és annak ellenére, hogy egyre fejlettebb technikai civilizációnk, technikailag én egyáltalán nem látom garanciáját annak, hogy ez itt valami morális fejlődéssel párosulna. Úgyhogy én szintén szólva mostanában inkább a pessimisták tábor Alapító ebből a szempontból. Úgyhogy szerintem, ha mi nem fejlődünk, mi nem növünk fel morálisan ahhoz a szinthez, hogy nukleáris, meg mit tudom én, milyen hatalom vagyunk, mi, mint emberiség. Tehát még mindig olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki megtalálta a bukának a csőre töltött puskáját, akkor valószínűleg nem, nem biztos, hogy ezt valaha ki fogjuk nőni. Én azt hiszem. És akkor lehet, hogy itt is sem nőttek ki, és akkor inkább ne találkozunk. Szóval én most egy kicsit így vagyok. Vele. De lehet, hogy jövő mást fogok gondolni. Sajnos lejártam is időnk. Örülök, hogy ilyen optimisták a hangulatban zárhatjuk le a műsort. Ez volt a Paralax ötödik adása. köszönöm Csabának, Dévnek és Attilának, illetve Dr. Vince Miklósnak, valamint Dorónak és Balázsnak, és természetesen nektek reméljük jól szórakoztatok. Ne felejétek, hogy június 30-án szombaton a Volt 51-ban várunk titeket, az űrsekelek második közösség találkozóján, ahol Miklóssal a Star Trek fizikájáról fogunk beszélgetni, de természetesen lesz Quiz, és ott lesznek a Star Trek sorozatok magyar hangja is. Találkozunk egy hónap múlva, tovább hogy kellemes rádió kívánunk mindenkinek, és ne feledjétek a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Az Őrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a médiazabálók előtt 21 órától a Densze műsorán. Az Őrszekerek megbízásából készítette az MTV.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.